the Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falenderime dhe lavdatat i takojnë Allahot fëqiplot. Ata e falenderojmë dhe vetën për ti ndimë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe bekimet e Allahot fëqiplot, qofshin në bip pe i gamberin dhe familin e ti sallallahu alaihi sallam. Të ndëruar meqë, shumë të respektuar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Po takohemi me emisionin e radhës, emisionin nëmër tëtë. Shembuj n sahabet e pejgamberit alayhi salatu wassalam në ميدanin e davetit. Në emisionin e kaluar kemi fol rinia e sahabeve dhe daveti, thirrja në rrugën e Allahut. E kemi pat arsyeshme që edhe në këtë, edhe në këtë emision të ndalemi te kjo temë dhe të cilin shembuj praktik prej shoq wit pejgamberit alayhi salam në ميدanin dhe fushën e davetit. Duke s'jel ilustrime praktike nga vetjeta e tyre radi Allahu anhum. Shembul i par i cili nuk mund të te kalot në asë një mënyr është Ebu Bekri radi Allahu anhum. Shembulit dhe qëndrimit e ti në thirjen në rrugën e Allahot të barra këvatala në sferen e davetit. Dëndruan meqë. Edhe, edhe ju dini nga një horit që keni për islamin se Personaliteti e Ebu Bekirit është një personalitet dhe një shembul i pati i kallushëm në këtë sferë. Po i përmendi disa momente, disa shembul, disa qëndrime të Ebu Bekirit Radialanhu në Mejdanin e Davetit. Shembul i parë ka të bëj me pozicionin e ti. Ebu Bekirit Radialanhu është pozicionu fuqishëm, në mbrojtje të personalitetit, në mbrojtje të thyrjes se Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem. Dhe jo vëtëm në mbrojtjen e pejga merit dhe në mbrojtje të thyrjes, mirë po edhe në mbështetje të thyrjes. Ebu Bekri, radi Allah anhu, me gjdo gjë që posedante, me vetën e ti, me jetën e ti, me familjën e ti, me pasurin e ti, a i ka qenë njëri, njëri për njërzve shumë pasur, të gjitha këto, me kërit këtë potencial, aj e kishtë edhe në dispozicion edhe të mbron Muhammedin al-Islam, thirin e ti respektivisht, misionin, davetin, po edhe të ndihman, sallallahu aleyhu sallam, të ndihman atë dhe të ndihman thirin islamen. Janë të shumëta <coughs> shembujt nga mbështetja që e bubekri radiallani kështë të bë thiris dhe pejga meri cëllallahu a.s. Po i përmendi kalinthi, nga se do të naduhën me djetra e misione nëse ne do të shpalosim një nga një këta shembuj nga mbështetja që e bubekri radiallani kështë të bë thiris islame dhe misionit të pejga meri cëllallahu a.s. E kemi shembullin ku e bubekri nuk kursente asgjë që të blej jetën e skllaverve, robërve që ishin bo musliman, po ishin skllaver tek njerëzit e caktuar. <coughs> e kemi rastin kur Abu Bekri e blen jetën e Bilalit radhiyallahu anhu dhe të tjerëve dhe i bë i lën, pastaj të lir, si musliman të lir, që të të lirohen nga përsekutimet, vuajtjet, mundimet që ata i përjetonin nga zotrit e tyre. Pastaj Një shembull shumë të fuqishëm e kemi momentin kur i dërguar i Zotit vendosi të shpërngulet prej Mekës në Medin, momenti i Hijrëtit, pikërisht ishte Abu Bekri, i cili ishte në dispozicion me tërë familjen e tij, me tërë atë që posëndonte, dhe tërë pasurinë e tij e vuri në shërbim dhe në dispozicion të Islamit që shpërngulja pejgamberit prej Mekës në Medin, respektivisht Hijrëti, të realizohet në formën më të përkryer të mundshme. Te realizohet në formën më të suksesshme dhe ashtu u organizua. Dhe ashtu doli. Dhe pejgamberi Al-eysatu sallallahu alajhi wasallam, edhe pse ishte i vzhgjuar nga të gjitha ahmet. Edhe pse në Mek u shpalos një ofertë me një çmim shumë yoshës. Kush e zën Muhammedin apo kush sjell një informat për Muhammedin se ku gjin detaj, oferta ishte shumë më e më. Ebu Bekir radiallahu menhimenallahu, pastaj me tër familin e ti, që ishin mobilizu të gjithë dhe me pasurin e ti, bëri që pejga mërë e rizam, afër 500 km prej mekes Medin, ti kalon dhe të përfundon me suksesin më maksimal këj projekti pejga mërë e rizam. Po ashtu, Ebu Bekri Radiallahu ishte shembul me qëndrimin e ti në beteje në të bukut, ku po ashtu ofroj pasurin e ti në ndim të thiris. Mështetin e ti, Ebu Bekri ishte një prej akterve kryesor që mështeti këtë projekt dhe mështeti thirin e pegamerit sallallahu aleyhi vësallem. Êshtë interesante, mi shtë ndëruar, shembulli i mështetjes se pegamerit i Ebu Bekrit për davetin dhe thirin rrugën a lot nuk përfunda i vetëm sa ishte gjall i dërguar i Zotit sallallahu aleyhi vësallem. Mirë po, shembulli i Ebu Bekrit Vazdoi edhe pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ç në ditët e para në momentet kur pejgamberi ndroi jetë pikrisht ishte Ebubekri ai i cili e mbështeti thirrjen, e mbështeti davetin i çecë muslimanë, nuk lejojë që të shkapërderdhën muslimanë gjithandej. Pastaj ishte i njohur shembulli i Ebubekrit edhe si i parë i muslimanëve si halife ku janë të njohura ku e realizoi dhe e bëri realitet ëndrrën e pejgamberit alayhis salam në lidhje me Usamen, Usama ibn Zeidin, i tetcilën pejgamberi kishte vendosur ta niste ta niste në një ekspedit drejt perandorisë romake. Pastaj Ebubakeri radhiyallahu është i njohur me shumë qëndrime të tija edhe me ata të cilët e shfaqen mosbesimin e tyre si rregat Edhe me ata të cilët shfaqën kundërshtimin e tyre çt paguajn zekatin pas viteve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për gjitha këto raste Ebu Bekri radhiyallahu ishte shembull dhe mbështetja e tij ishte e pakrahasueshme në lidhje me islamin, mbështetjen që ai i jep te islamit, mbështetjen që ai i ofronte thirrjes islame, davetit e këtu më radh. Pas Ebu Bekrit e kemi shembullin e dytë shembulin e Omerit radiallahu anhu, i cili po ashtu nuk ka kur sy asgjë në mbështetje të islamit, në mbështetje të pegamerit, në mbështetje të thirjes, në mbështetje të davetit dhe misionit islam. Shembulin i Omerit radiallahu filanë qysh në momentin kër a i vendosit dëbët musliman. Në momentin kër vendosi Omerit radiallahu anhu dëbët musliman, a i Tregoj një një shembull tepër të papar. Mbështetja e tij për Muhamedin e Rasul Allahut dhe muslimanët ishte shumë e fuqishme. Dëgjoni mish të nderuar, kur vendosi Omeri Radi Allahu të bëhet musliman, pas sa ajo ja pranoi Islamin, e bëri një pyetje thaa: "Ju lutem, cili është njeriu i cili merret më të tjerët më së shumti në mik?" Është një fjalë në popull, një fjalë urt, thonë me lut rolin e teladhit. Një njeriu i cili i banë informacionet shumë shpejt. I thanë Omerit, njëri u i cili barë të informatat shumë shpejt dhe i interesojnë puntet e tjerve, është njëri i cili e ka jamrinë gjemil. Omeri, radiallano vendosit, shkanë të takuat me gjemilin, dhe i thaë, o gjemil, a ke dëgju që farë katërej? I thaë, ja, nuk kam dëgju. Tha, a nuk ke dëgju që si jambo musliman? Thaë, jo, e thaë, po të informojë se jambo musliman po së nda Gjemili nga Omeri Radiolano, dulë Gjemili dhe shkoj pranqabës dhe tha, Omeri është bo musliman, Omeri është bo musliman, Omeri kishte për qëllin që të përhapët lajmi gjithë ande i meke së so Omeri është bo musliman dhe bashkanë gjitja e Omerit a radhve të muslimanve bëri që musliman të ndihen prej ati momenti me dignitet dhe krenar. Më leonit përmendi një dëshmi të Abdullah ibn Mas'udit i cili fletë për këtë fakt. Thot, ma zilna a izzëtan, mundhu eslëna omër. Prej momentit kër e ka pranu Islamin Omeri, ne kemi fillu të ndihemi krenar, kemi fillu të trajtohemi me dignitet për i të tjerve. Vajshdojna Abdullah ibn Mas'udit, thot, kana Islamu omër, fëtëha. Momenti kër e pranoj Islamin Omeri, për ne ishte ditëshlinimi. Pastaj, për ne ishte ndimë dhe fitore, nga se aj prej ati momenti, thotë kërë ka pranu fenë Islamë e Omeri, ne deri në ato momente nuk, nuk kemi ndi të lirë të falemi në qabë, prej ati momenteve kemi fillu të falemi në qabë dhe pranë qabës të lirë dhe të qetë, nga se i til ishte Omeri Radialanhu me mbështetin e ti, që i kishtë të bë Islamit dhe muslimanve, respektivisht të tirjes. Në shembul tjetër që, omeri e mbështeti thirin dhe davetin ishte pikrisht momenti pas vdekis të pega merit a islam ishte omeri një prej akterve dhe një prej personaliteteve dëvendosura që ja japi besen dhe e pranoj si pris legjitim Ebu Bekerin Radi Alanu zbashku me Saadin në takimin e njohur Sakife Ibn Saad Radi Allahu anhum të gjithve Allahu qofti knaqën me të gjithve Një moment tjetër Çë <clears throat> tregon mbështetjen e Omerit për Islamin, për thirrjen për davetin është se Omeri kur u bó i parë muslimanëve pas vdekjes e Abubekrit, kur kishte problem me njerëzit që njerëzit të respektojnë një ligj të caktuar, Omeri dilte publikisht para njerëzve dhe u thoshte: O ju jo njerëz, është të marr ky vendim, është të marr ky ligj, është marr kë, kë, kë, kë kë kë kë të marr ky ky ky ky kështu. Pastaj i drejtoi familjes së tij dhe u thoshte: O familja ime, nëse ndolë që ndë kush për juve nuk e respekton këtë vendim dhe këtë ligj, atër e ju do të amerni denimin edhe më të madhë se sa njërzit e thjeshtë dhe të rëndam. Dënë thot, a i filante të respektoj ligjin prej familje se ti dhe kjo të regon, të regon, dënë thot, sa ka qenë Omeri Radialanhu i përkushtuar dhe sa ka qenë Omeri Radialanhu i interesuar që ta mbështetë thirjen, ta mbështetë davetin. Më lënit përmendi një shembul që pa dëshim është iregjistruar në histori dhe konsiderot si një prej shambujve shumë të rallë në historin e historisë e njërzimit. Kur muslimanët e që njëruan tokën e shajtë të kutësit, sot Jerusalemi, sot shumë, kishin kërku paria e asaj kohët që, që qelsat e qytetit të Qyteti i Jerusalemit ti dorëzohen drejt për drejt te pari i muslimanëve Omerit. Mirpo Omeri nat botë jetonin në bot jeton Medinë dhe qendra muslimane ishte Medina, andaj vendosi Omeri për kët ditë madhështore, për kët akt madhror, tuthoj pri Medinës në kusht që ti pranoj qelësat prej Paris se atyre njerëzve nat botë Premëdines deri në Palestinën e sotshme janë disa mijë kilometra. Omeri kishte udhëtu me deve. Kur erdhi dhe u ofru pranë qytetit, Omeri radiallahu muslimanët i thanë oj parë muslimanë. Ar Kë ard tek një popull tjetër që këta nuk e njohin deven po në fakt ata e kishin një shqecim tjetër edhe për deve në omerit, po kishin shqecimin për robat e omerit të cilat roba i kishte me harna. Mantilin apo gjyben të cilin e kishte omeri, i kishte me harna. I shte vjetër. Dhe ata nuk mund të i thonë omerit drejt për drejt, se omeri ishte personaliteti foqishëm, thanë duhet të kesh një duke tjetër se si ti i pari muslimanve. Dhe zbriti deves dhe mere një kali. Merë radi Allahu tha, wallahi tha. Ne jemi një popull që Allahu na ka ngritë dhe na ka dhënëu Islam. Nëse ne kërkojm form tjetër të krenaris, Allahu do të na në nënshmon. Dhe është për çudi, në at moment Deveja e Omerit ishte lodhur për udhtimin të gjatë mia kilometra dhe ja ofron një kali. Kur i ja ofron një kali Omeri refuz, po, hop në kal. Mir po kali fillon të krekoset. Dhe Omeri fillon të ndihet i shqetësuar thot mozval unë duhet të të, të regohem sikur se me galoman, sikur me një madhë, dhe vendohës të zbret nga kali dhe të ecë në këmbet e tia, dhe të takohet me ata njerëz dhe të i pranën qelsat e qytetit. Med vërtet, edhe kjo është një shembul që të regohen se omeri ka pas për qëllim që të mbështetet thirja, e vërteta, idealet, kauza, e jo të meren me gjera të slatë, nuk janë të rëndësishme në shq Omeri radiallahu ka qenë shumë i njohur me mbështetjen që ai i ka bë thirrjes islamit dhe muslimanëve. Shembulli i radës është shembulli i Othmanit radiallahu, i cili po ashtu një personalitet shumë i fuqishëm, i cili nuk kursai asgjë në mbështetjet e islamit në mbështetjet e pejgamberit mbështetje mbështetje e sasam, në mbështetjet e muslimanëve, në mbështetjet e davetit të thirrjes në rrugën e Allahut te bara ka wa taala, Uthmani radiallahu konsiderohet një prej shokëve të pejgamberit më i pasur, madje një prej njerëzve më të pasur në në në në Mekë dhe në Medinë. Krejt çfarë kishte Uthmani radiallahu i kishte v në dispozicion te islamit dhe te muslimanëve. Jan rastet e tina të shumta, sigurisht nuk do të na mjaftonin me 10ra e 10ra emisione nëse ne kishim më vendosme i shpalos momentet ku Uthmani radhiyallahu anhu e mbështet Islamin, e mbështet i mbështet muslimanët, e mbështet, mbështet thirrin dhe davetin. E kemi shembullin e njohur kur muslimanët u shpërngulën prej Mekës në Medinë. Një pjesë e muslimanëve u kishte rrahisë të jetojnë në një lagje pak lak pe gjamist pe i gamerit, po në atë lagje ku jetonin, aty kishte edhe qifut, dhe në atë lagje ishte vëtëm një bunar. Përënari ati bunari ishte një qifut, i cili më heret musimant i kishte lonë të shërbehen, i kishte leju të shërbehen prej ujtë bunarit, mirë po kur erdhën edhe ca familje musimane prej mekes, u rritë numri musimaneve, dhe ajë qifut i tha, nuk keni të drejt mo të shërbeheni, prë u tekti bunari. Dhe aty ishin 10ra familje muslimane dhe uji është element e, esencial për jetën e njerëzit dhe një familje. Dhe shkum këta musliman u ankuan te pejgamberi e sasthan, oj dergori i Zotit, deri më tani qi futi i cili neve na lejon të të shërbehemi me ujin e këtij bunari, tani na ka ndalu. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk dinte si më zgjidht kët problem dhe kur erdhi namazi kur e falë namozin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ngrit në mesin e xhamatis në xhami dhe tha e kemi këtë këtë problem pejgamberi alaihissalam tha nëse i ofrojmë e, një ofertë që futit me ablet gjysmën apo tërë bunarin ai ndoshta do të na shet neve ujin e bunarit mirë po kush është ai i cili është i gatshëm me blekët bunar dhe me e lën pastaj në dispozicion të atyre familjeve muslimane vakëf. Othmani ngriti do në tha, unë ja Resul Allah, do të azidhi këtë problem. Shkon Othmani, dhe takohet me qifutin, dhe dakordohen që gjysme në ujtë bunarit, respektivir gjysme në bunarit, me eblej Othmani, radi Allahu anhu, ashtu dakordohen. Dhe qifuti e merë një shumë të madhe të, të holave për gjysme në bunarit. Mirë po, kur kalën një kohë, jo shumë e gjatë, qifuti prap e shpreh pakënaçinë e tij paknaçur, ti, pak thot un nuk pajtohem me kët marrveshje që kemi bë, ngasë oni janë vetëm një familje, këto janë dhjetra familje muslimane, këto po e përdorin ujin më shumë, ose po ua kthej parat, ose më japni edhe po aq para, edhe un po ja u shës bunarin. Atëra Uthmani radiuallahu prap vendos që t'i jap edhe po aq para dhe pronësia e bunarit tjet e Uthmanit, mir po Uthmani bunarin e lën vakf që të shfritzojnë, të gjithë të shfritzojnë ujnë ati bunarit, respektivisht ato familje të muslimanve. Dhe të thotë, shqyqoni si e kam bështet davetin dhe thirjen, dhe si e kam bështet muslimanit, othmani radiallonë. Pra ndaj, pegambeja samë në këtë rastë tha, me njështeri bi rrume, fe e gjaldëlluahu maa dulla il muslimine bi khajrin lehu min hafil gjenne. A i cili e blenë këtë bunar, dhe u alenë muslimanve në dispozicionë, ai do të shpërblet me një bunar më të mirë në xhennet inshallahu taala apo në një transmetim tjetër falahul jannai do ta ket xhennetin siç problem dhe Uthmani radhiyallahu u josh nga kjo ofertë e pejgamberit e hasam dhe në mbështetjen e islamit të muslimanëve të thirrjes Uthmani radhiyallahu u zgjëldi kët problem muslimanëve dhe muslimanët më nuk kishin problem në kët aspekt sa i përket ujit një rast tjetër Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte nevoj kur erdhi në Medinë, ndërtoi xhamin, xhaminë e jonë në Medinë, mirë, por pas një kohe Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte nevojë që ta zgjiron xhamin. Andaj edhe në momentin e parë, kur vendosi Pejgamberi alaihi wasallam meble tokën aty e etimave që të ndërtohej xhamia, ishte Uthmani radhiyallahu anhu. Por në momentin kur Pejgamberi kishte nevojë të zgjerohet territori i xhamisë, prap ishte Uthmani radhiyallahu anhu, ai i cili e mbështet pejgamberin dhe e mbështet të thirin islame, e mbështet të davetin, për andaj tha pejgamberin sam, me njështëri buk atë alë fulan, fa e zide hafil mesgjidi bi kajnin lehu min hafil gjenne. Tha a ka nëj bur, i cili dënë me e blejt toke në filanit për me e rritë gjemin, për me e zgjeru, i takon gjenneti, Othmani radiallanhu, e blejti, me pasurin e ti personale, dhe e lanë në dispozicion, paramendoni 25.000 dërhem, e ka blejtë apo 20000 dirhem në disa transmetime, dirhemi ka qenë valuta asaj kohe që është bazuar në argjend, ka qenë argjend, ndërsa dinari ari, që i bën me, me me me miliona euro në kohën tonë, as ka pas vlerë, ajo pjesë tokës gjitha këto i ka shpenzu në rrugën e Allah subhanahu wa taala. Me të ndëruar këtu të do të bëjmë një pushim të shkurtër e me njërët do të këthemi në pjesën e dytë të emisionit, dhe vazhdojmë me pjesën e mbetur, insha Allahu ta'ala. As-salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Mis të ndëruar, po këthemi në pjesën e dytë të emisionit, për gjitha ta të cilët eventualisht janë kyqër me vënesën e emisionin ton, son të jemi duke folur për shembuj nga jeta sahabëve në mejdanin e davetit, në mejdanin e thirjes. Të gjithë shok të pegamirëta e samë papër jashtim, e kanë në bështet thirjen, e morëm shembullin e par e bobekrin, pasta i omerin, dhe ngelem tek Othmani radi Alanhu. Më lënit përmendje dhe një shembull shumë të rëndësishëm i cilin nuk mund të te i kalohet. Kur, kur e ka kur ka, bo, kur ka thirë kushtrimi për betenet e bukut, pegamirëta e samë ka vendosë që balafaqot për herë të parë me për andorin romaket dhe me romaket në të buk, pega meri sallallale sallem ka qenë në momente shumë të vështira në aspektin ekonomik për këtë betej. Dhe ka dalë Othmani, besoni mishtë të ndëruar, a dinit cili ka qenë cila ka qenë më vështetja Othmani të radjalanu për këtë projekt, kanë qenë 300 300.000 deve. 300.000 deve. I ka ofru pejgamberit Alayhissalatu Wassalam 309 që të në, në dispozicion te këtij projekti, në mbështetje te këtij projekti, Uthmani Radiyallahu nga pasuria e tij kur dëgjoi pejgamberin Sallallahu Alaihi Wassalam për këtë që e ofroi Uthmani Radiyallahu, tha i Rasuli, tha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam ne lidhim Uthmanin dhe këtë mbështetje që i bëri thirrjes islame dhe këtij projekti, ma dar Uthman ma amila ba'da hadha al-yawm. Qfar do që pasodit Othmani do të ban, aj nuk do të dëmtohët asë një herë, nga se aj pegambire në sam e përseriti disa herë, këtë fjalë nga se ishte i papar kjo mbështetje dhe kjo shembul i Othmani të radoranë. Sigurisht than, kura përmendëm fillim, po të shpalosim momentet sa e kam bështet Othmani da vetin, do të naduhën me djetra emisione se çfarë mbështetje të fuqishme i ka bërë Islamit, muslimanëve, pejgamberit dhe davetit Osmanit radhiyallahu anhu. Po kalojmë tek Aliu radhiyallahu anhu, shëmbull nga jeta e tij se si ka Islamin, davetin, e, ti, ka fëmi, e ka mbështet Islamin, muslimanët, pejgamberin, davetin thirrjen. Aliu radhiyallahu anhu me me jetën e tij, ka qenë fëmijë e ka mbështet Islamin në momentin kur ka pranuar, kur pejgamberi sa mi ka thonë, shtrihu në shtratin tim. Aliu radhiyallahu anhu ka rrezikuar jetën e tij edhe pëse ka qenë në mosh shumë të hershme dhe qdo gjohë që ka ka posedu Aliu Radjalanu e ka ofru në dispozicion të pegamedesam, në dispozicion të islamit dhe në dispozicion të muslimanve, Aliu Radjalanu gjithmon ka qenë prej personaliteteve të para edhe në beteja, qofë në beteja në bedrit, qofë në shumë beteja Aliu Radjalanu gjithmon ka qenë i pari Aliu Radjalanu në moment e krize, në moment e shumë të vështira ka qenë ai ku Pegameri sallallahu aleyhi wa sallam, gjithar e ka pas Alion një personalitet, e ka pas një alternativ, i cili i ka zgjedh probleme Pegameri të sanë, i cili ja ka zbut krizat Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam. Oshte një orë dhe një gjarja ati në beteje në hëndekut, ku Alion radiallahu anhu e, me që futët në atëko arin të e zgjedh problemin dhe problemet që i këshin shkaktu Pegamerit sallallahu aleyhi wa sallam. Kjo mbështetje e Aliut radhiyallahu nuk ishte vetëm gjatë jetës së pejgamberit sikur në hendek në Khayber, në çërimin e Mekës, mirë po, mbështetja e Aliut radhiyallahu ishte edhe për kohën e Abubekrit, edhe për kohën e Omerit, edhe për kohën e Uthmanit, edhe në kohën kur ai ishte i pari i muslimanëve, Aliu radhiyallahu gjithmonë ishte ai i cili ofronte mbështetjen e tij për Islamin, për thillin dhe për muslimanët në përgjithësi. E kemi shambullin e pëst më radh, shambulli i pëst më radh është shambulli i Musabibën Omerit Radialanhu. Musabibën, <coughs> i cili konsiderot prej djemve tri, shokve të pejga me dhe i cili konsiderot një prej thirsave më të njohur, një davet qi shumë i madh, të cilin pejga me dhe e zjodhi dhe e dërgoj, e delegoj në medine, para se të shpërngullet pejga me dhe pejga me kës në medin, Musabibën Omeri ishte i zjedhuri, i i pejgamberit që tu ia mëson islamin muslimanëve të rinë në Medinë Mus'ab ibn Umjeri radiallahu i njohur me seriozitetin e tij, i njohur me vullnetin e tij për punë, i njohur për ambicitetet e tija, Mus'ab ibn Umjeri i njohur për dashurinë e tij për islamin dhe për Kur'anin, prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e delegoi Mus'abin tu ia mëson Kur'anin, tu ia mëson islamin muslimanëve Në Medinë, nga se numri i muslimanëve nuk ishte i madh në Medinë, e kemi fjalën para se të shpërngulet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në muslimanat në prej Mekës në Medinë. Pastaj ë e kemi rastin e Muadh radhiyallahu Muadh ibn Jabal, i cili po ashtu, asnjëri prej muslimanëve 3, i cili po ashtu është njëri prej, po prej thirrësave shumë të njohur. Të cilin pejgamberi, alesam, e kishtë e zgjedhur me e delegu dhe me e dërgu në jemen, që të uamësën islamin, si davetqi, si theres në islam, muadhi bënjë gjebeli, një djali pa pritushëm, një djali ambicias, një djali që pejgamberi e zgjodhi që të uamësën islamin krejt banorve të jemenit. Subhan Allah! Ha të të ndalemi të ndëruar me lejani të bëjë vetëm një krasim, po të marim nësat një djali të ri, dhe t për mbarë popullin, një djelash, se di a do të kështë e mundësime e kryket dhe tyrë. Pas një kohë e muadhi, aqë shumë njerëzit i pranun mësimet e muadhi. Më aqë shumë njerëzit filun ta përqafojnë oferte në muadhi, sa që muadhi i dërgojt telegram pe i gamirit, tha oj dërgojëri zotit, nuk po kam ko, aqë shumë ka pun dhe angazhime, nuk po kam ko të i përgjigjim kërkesave të mbarë njerëzve, Atëra pejgamberë risam vendosi me çu personalitetin e radhës Musa ibn Musa al-Ashari radiyallahu anhu e ibn Musa dhe e ndan Yemenin, gjysmën e Yemenit Muadh ibn Jabal, gjysmën e Yemenit e ibn Musa al-Ashari ju kishin për vjelur punës, ishin aktiv, ishin angazhu që të thrasin njerëzit në rrugën e Allahut. Tuamsoni njerëzve Islamin, Kur'anin, namazin dhe ishin të pa lodhshëm në misionin, në misionin e tjerë. Po ashtu e kemi një personalitet tjetër Damam ibn Tha'labah radiyallahu me kabilën Banu Saad, e një or kabila etina ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku Damami kishte ardhur në Medinë me devën e tij, u ndal pranë xhamisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ishte njëri i ashpër, ishte njëri pragmatik, ishte njëri parimorr dhe kur u ndal pranë xhamisë pejgamberit tha Kush për ju është Muhamedi me këtë me këtë formë? Do të thonë jo në formë shumë etike. Atherë eh pejgamberin, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pak u irriton. Mbipara po pejgamberi tha, njëri, i tha: "Leni këtë njeri, le t afrohet." I tha: "Urdra sel 'amma bada lak." Urdro put çka do që dëshiron." I tha: "Damami" Apo për të dëndëti se ty Zotit ka zedhe e i dërguari Zotit? Pegamberi sallallahu aleyhi sallam. Tha po, i tha, kushe ka kryu qelin? Pegamberi aleyhi sallam i tha, Allahu. Tha po kushe ka kryu token? Pegamberi aleyhi sallam i tha, Allahu. Tha po kushe i ka kryu këto bjeshte, këto kodra për rëth? Pegamberi aleyhi sallam i tha, Allahu. Atëherë i tha kë njëri. Po ash atë i cilje ka kryu qelin, token dhe këto bjeshtë, A Allahu t'y t'ka dërgu? Pegamberi sallallahu aleyhi ve sellem. I tha po. Tha, a Allahu t'ka urdhru dhe t'ka porosit me këtu, me cilat t'ineve për amësan? Pegamberi sallallahu aleyhi ve sellem. I tha po. Atëherë në fond, i tha, po t'a ja besen se unë do të bohem musliman? Atëherë pegamberi sallallahu aleyhi ve sellem. I tha, mirë, nëse je kështu, nëse je i sinqert në krejt këto pytje dhe në krejt këto konfirmime që i bane, atëherë Ti, nëse mbetesh i sinqert do ta kesh do ta kesh xhenetin ai tha wallahi tha un tha po taa ja besen për shahdetin po taa ja besen për namazin po taa ja besen për agjrimin po taa ja besen për zakatin për haxhin as nuk do të shtoj as nuk do të mungoj asgjë jo. damami ky është ky burri dhe tha po shkoj tha tek populli im dhe po e thras edhe popullin tim në këta kur shkoi ky njeriu pejgamberi sa mu tha shokve nëse këy mbetet i vendosur Ne krijet këto besatime dhe konfirmime që i tha, vallahi do ta ket xhenetin dhe do të hynë në xhenet. Është interesant kur është kthyt tek populli Damam ibn Thalaba radiyallahu tek fis ibn Sa'd, kaq i bekuara, aq i bërëçshëm, saqë të gjithë pothuajse e kanë pranuar Islamin dhe e kanë pranuar ofertën e tij dhe pejgamberi sallallahu alejhi dhe salam është gëzuar kur ka dëgjuar shumë për këtë. E kemi edhe shembullin e Sa'd ibn Mu'adhit <clears throat> Radiyallahu i cili po ashtu ishte një personalitet i madh, i cili ishte një thirrës i madh, i cili për asnjë moment nuk ka pushu duke thirrë në rrugën e Allahut, duke mbështetë të vërtetën, duke mbështet, mbështet thirrjen, duke mbështet Islamin, duke mbështet pejgamberin, duke mbështetur muslimanët, është i njërë në historinë islame rasti i tij me fisin Banu Qurejda, të cilët e kishin zgjedhur Sa'adin nga lidhjet e vjetra dhe të kaluara, mos Sa'adi, mos Sa'adi do të korruptohet, mirëpo Sa'adi e tha të vërtetën dhe e tregoi të vërtetën dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mbeti i kënaqur me gjykimin e Sa'id ibn Muadhit që për të cilin e kishte zgjedhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj e kemi rastin e Nipi te pejgamberit Al-sallatu alayhi wa sallam, Hasanit radiyallahu anhu, djali Aliut radiyallahu anhuma. Pejgamberi sallallahu alayhi wa sallam, duke qen i vogël, duke qen fëmi Hasanit, pejgamberi sallallahu alayhi wa sallam kishte thënë për të: Inna ibni hadha sayyida. Tha, ky nipi im, ky djali im është zotri. Wa la'allallahu an yusliha bihi ma min bayn faytayn azimatayn min al-muslimin. Allah do ta bën shkaktar kët nipin e tij se kë ty bashkoj apo ti pajtoi dy grupe të mëdha të muslimanëve do ta ndal gjatë derdhjen. Është interesant. Pejgamberi ka thonë këtë fjalë kur Hasani ka qenë fëmijë. Ka vdekur pejgamberi e sallam, ka vdekur Abu Bekri, Omeri, Uthmani, Aliu, mazdhikës Aliut kur u shtoi i pari muslimanëve Hasani. Ktu ka ndodhur një pakënaqësi mes muslimanëve. Dhe ja nda muslimanët në dy grupe të mëdha. I pari muslimanëve Hasani dhe nën anën tjetër Muawija me një pjesë të muslimanëve që nuk nuk kanë mujt të të gjejnë mirë kuptimin. Dhe këtu kanë fillu kanë fillu ultimatumet dhe janë bogati dy ushtrit të muslimanëve që të përleshën dhe të bëhet xhakderi Allahu na ruajt mes muslimanëve. Kur e ka kuptuar Hassani radiallahu djali i Alit, nipi i pejgamberit, se fjala është se nëse ai tërheket prej postit, muslimant nuk do të bëjnë luftë, do të pajtohen, atëherë Hassani radiallahu del dhe ndërhyn dhe thotë unë po tërhekem, unë po japit dërheqe, vëtëm të mosket gjakdedje, vëtëm të mosket luft mes, muslim, muslim, në mes të muslimanve. Dhe konfirmot dhe vërtetot ajo fjal që pe i ga meri para shumë viteve e kishtë e thonë në lidhje me këtë personalitet, se këj birim është zëtri, Allah do të abësh kaktar, do t'i pajtoj dy ushtri muslimanët mdha andaj shiqonin se si Hasani radhiyallahu e ka mbështetë të vërtetën, e ka mbështet davetin, e ka mbështet islamin, e ka mbështet muslimanët. Sigurisht se shembujt e muslimanëve që e kanë mbështet të vërtetën janë të shumtë, sikurse rasti Suheibur Rumit, i cili kur është nisë mëshku për në Mekës në Medinë, mu shpërngul në hijrat me u bashkangjit pejgamberit, i kanë dalë mushikët e Mekës si dhujtorë, ja kanë zon rrugën, ja kanë plaçitur këtej pasurinë. Ky ka thon, i krahasojm jam nuk thu hidronju vetëm malshoni rrugën me lejoni të shkoj ti bashkangjiten pejgamberit a.s. e ka fëliu tër pasurinë të tij me vitet tona çka ka punuar me djersën e tij nuk është mrzit në mbështetjet e islamit në mbështetjet e davetit në mbështetje të vërtetës sigurisë së shambujt nga shokët e pejgamberit a.s. që kanë mbështetje të vërtetën janë të shumtë ne po po po porfundohemi me kaç po ndalemi me kaç duke e bë një rezumet të shkurt me pak fjali gjithë ato që ka kemi thonë prej filimit të emisionit. Qëlimi dhe tendenca unë në këtë emision nga këta shembuj, nga sahabe të pegameta e samë, në fushën dhe sferën apo mejdane e davetit, ishte që ne të cilëdim këta shembuj, këta ilustrime praktike për rininë tonë, për gjithë ne të shqyqojmë se sa të pak kompromis kanë qenë në mbështetin e islamit dhe davetit këta bura. Këta tri, se e kanë mbështet islamin, muslimanët, pejgamberin, davetin, ne në kohën ton kemi nevoj, të kemi kësi njerëz, kësi bura që e mbështetin davetin dhe thjirin islame, i mbështetin projekte të islame, i mbështetin proceset, i qojnë proceset për para, nga se e kemi thonë edhe në emisionen e kaluar, me ne apo pa ne, islami do të mbetet, Allahu dhul gjelalë nëse ne nuk deshirojmë të mbështetim të procese dhe të mbështetim thirin dha vetin, Allahu do të në zavendsoj neve, me të tjeret, të cilët do të mbështetin. Mirë po, ne e privuam veten nga kjo mirësi, e privuam veten nga shpërblimi. Andaj, kërit në fund të emisionit, lusë Allahu në fuqi plot, që të gjithë ne të vetë disohemi, që të gjithë ne pa hezitim, Të miqëdharë në mbështetje të vërtetë, në mbështetje të thirrjes islame, në mbështetje të Islamit dhe të muslimanëve, deri në takimin e radhës. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.